Fel Likiniano eriz zen jaioza. Ordu billar den gutxitan Naaroaren zazpian. Pinpita papakkaino nazuak Kirrunen zaarribia. Mila bederat direhun eta bederatiko ururttararrilaren amalauuan, Felix Likiniano eriz jaio zen eskoriatzen. Liki bezala ezaguna izango zen Euskal anarkista. Kartzelatik behin baino gehiagotan pasatu zen. Adibidez, mila bedeeratzireunetagoita urrian hurrian Asturiasen emantzen altsamenduaren ostean, gartzelan amabuz turtez egotera zigortu zuten. Hala ere, mila bedeeratzireunetagoita maseian emantzen amnistiari esker libre geratu zen. Frankismoaren aurrean, donostiako defentsan parte hartu zuen. Baita estatuko beste hainbat lekutako henean ere, Madril, Aragoy, Katalunya. Frankismoaren garaipenarekin batera, Muga igaro behar izan zuen. Gezurra zala soñu hauekin eh, eh. itxura egiten zutena Bizkai aldetik gurean aiak mugitzen hasi zirala Santzebria eta gurtseko konzentrazio esparruak ezagutu zituen. Azken horretako zerrendetan arrasatearra eta ANV-ko kide moduan ageri zen. Nik esan dabe zala hurren gogoizian, irunda hondarra bitik zenbat joan zian, oikustez zuten zala madri den txartzian. Behin konzentrazio esparrutik libre, nazien okupazioaren kontra egin zuen eta biarritzen zuen etxea, anarkista zein abertzaleziren ziren lari askoren aterpea izan zen. Ez Mil bederat zirehunhirurogeiko hamarkadaan eta erakundeko kidekin harremanetan jarri eta horiek lagundu zituen. Besteak beste erakundearen ikurra diseinatu zuen. Bietan jarrail lelopean, borrokaren bidea eta estrategia herrikoia barnobildu zituen eta hainbat belaunaldien erreferentzia izango zen irudia ere sortu zuen. Informazio gehiagorako, Felix Likiniano, ezina zina egina. ez zengina. argitaletxeak argitaratua. Erdiak erotu eta nora joanik ez, oikustez duten zala madri den sartziak. Kanpantorrera Torrera ta ezkileak jotzia Oik ustez zuten zala Madri den sartzia Kanpantorrera joan ta